Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u trećem pitanju knjige Mada tefaalu fil halati talije od poznatog šejha Muhammeda Saliha el Muneđida. Znači knjiga se zove na naše onaj kako ćeš postupiti, odnosno šta ćeš uraditi u sledećim situacijama. U današnjem pitanju onaj imamo pitanje opet vezano za čistoću. Pa se uh, onaj šejh je ovdje znači, dao fetvu onaj, po pitanju toga šta ako čovjek nađe neke tragove na svojoj odjeći onaj uh, od, od džunupluka. Znači uh, pa je već obavio nekoliko namaza znači, prije toga. Znači bilo, to, bilo zbog toga znači, da je čovjek zaboravio na to ili faktički znači, nije znao pa je onda kasnije znači, saznao znači, da je bio džunup svo to vrijeme pa kaže sheh onaj u fetvi koji je malo znači duža kaže ovako kaže ukoliko čovjek na svojoj odjeći vidi tragove džunupluka odnosno dženabe to je sperme i ukoliko je već klanjao nekoliko namaza neznajući za te tragove mora uzeti gusul i ponoviti namaze od zadnjeg spavanja u kojoj je nosio tu odjeću odnosno na kojoj je našao tragove džunupluka U slučaju da zna da su ti tragovi džunupluka od prošlog perioda spavanja, onda će ponoviti sve namaze od završetka sna za kojeg misli da su se pojavili ti tragovi. Dokaza o obaveznosti uzimanja husula za namaz zbog džunupluka je mnogo, od njih je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, Ja e ju heedine amenu la tokhoroobu soate u entum sukara hatta talemmumate kulune o lažunuben illa ajabiri sebilin hatta ili na naše ovjernici ne pristupajte na mazu pijani svedok ne budete znališta govorite niti kada ste žunubi osim ako ste putnici sveddok se nekuppate. Također hadis od Alije radijallahu anhu u kojem kaže jako puno sam izlučivao u meziju i često se zbog toga kupao dok mi nije koža na leđima popucala zbog učestalog kupanja Spomenuo sam to vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam ili je kazao nekomu je to spomenuo a Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam reče nemoj tako raditi kada vidiš meziju, operi svoj spolni organ, a potom uzmi abdest, poput abdesta za namaz a kada se pojavi sperma okupaj se. Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodojstvenim ga ucijenio šeha Bani, rahimehullahu ta'ala. Ovo ukazuje da izlazak sperme iziskuje gusul, dok u slučaju izlaska mezije, dovoljno oprati spolni organ i uzeti abdest. E, šeh Savim hoće da kaže znači, da je potrebno ponoviti znači, sve namaze koje je čovjek klanio u stanju džunupluka. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da se sa ovim okoristimo, molim ga tabareka ta'ala da nam oprosti i do sljedećeg puta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.